Laugarren unitatea A, etxe bila bat. Etxea lookatu behar duzu, ezta? Bai etxea alokatu behar dut. Egunarian badaude iragarkiak goa begiratzera. Nolako etxea behar duzu, Carlos. Etxe handia behar dut. Handia, bai, baina zen bat logelakoa. Hiru logela, eonga, bi komun eta sukaldea.